Justiția română nu a găsit vrând vinovat și nu a finalizat dosarul reprimării violente a manifestației și posibilă suspendarea lui Donald Trump. Congresul Statelor Unite o audiază în aceste momente pe fosta ambasadoare a Americii la Kiev. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. În regiunile extracarpatice va fi ceață și, cu totul izolat, burniță. Temperaturile minime din această noapte se vor situa între 3 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Vântul va avea temporar intensificări pe crestele montane, iar pearii mai restrânse și în partea de vest și nord-vest a țării. În capitală se anunță ceață și o temperatură minimă de grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Una dintre cele mai mari bănci private din România, BRD, a început verificări interne ca urmare a unor autodenunțuri ale angajaților. Șapte dintre subordonații directoarei de resurse umane au recunoscut în fața procurorilor că au dat mită funcționarilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit portalului profit.ro, ei încercau astfel să grăbească plata sumelor pe care statul le datora pentru concediile medicale. Cu detalii, Florentina Mihăița. BRD a anunțat că face verificări interne după ce șapte angajații ai departamentului de resurse umane în frunte cu directoarea executivă de la Janssen le-ar fi oferit angajaților casei de sănătate cadouri cu diverse ocazii. CNAS decontează cu întârziere plata concediilor medicale către angajatori. De regulă, atunci când un angajat intră în concediu medical, firma-i achită indemnizația, urmând să recupereze apoi sumele necesare de la Casa de Sănătate. Pentru a primi mai repede acești bani, angajații BRD au recurs la cadouri, scrie profit.ro care nu precizează însă despre ce cadouri este vorba sau desvaloarea acestora. Berede menționează că Adela Janssen lucrează de 16 ani în cadrul instituției și este încă director executiv al Departamentului Resurse Umane. În astfel de situații, autodenunțul poate înlătura răspunderea penală sau, cel puțin, poate duce la reducerea pedepselor. Aflat în Brașov, premierul Ludovic Orban însuși observa că sunt întârzieri mari în ceea ce privește plata concediilor de contate de Casa de Sănătate. Instituția și-a consumat 98% din buget și așteaptă acum rec. Certificarea. În ceea ce privește decontarea cheltuierilor pentru concediile medicale și alte forme de plată care trebuiau făcute de Casa de Sănătate, înregistrăm întârzieri foarte mari. Sunt situații în care nu sunt plătite concedii de acum 6 luni, șapte luni, opt luni. În ce ne privește, onorăm toate cheltuierile necesare ale bugetului. Salariile și pensiile vor fi plătite la termen. Dar nu vom plăti în continuare salarii la cei care au intrat pe ușa din dos în instituțiile pe bază de, carne de, sau pe bază de pile. Salariile bugetarilor și pensiile vor fi achitate la termen, susține premierul Ludovic Orban. Demnitarul liberal a adăugat însă că guvernul nu va plăti salariile celor care, citez, au intrat pe ușa din dos în instituțiile publice. Cât despre angajările în ministere, concursurile vor fi făcute publice, iar în evaluare vor fi implicați specialiști în resurse umane din afara instituțiilor. Toate aceste interviuri vor fi filmate și vor fi postate pe site, astfel încât să rămână o probă, iar dacă cineva se consideră nedreptățit în evaluare, cu baza filmării respective, se poate să arate că el de fapt a răspuns la întrebări în contestațiile pe care le depun. Secția de ortopedie a Spitalului Județean din Vaslui a fost închisă din cauza infecțiilor nozocomiale. Trei pacienți ar fi infectat cu bacilul Clostridium difficile care provoacă afecțiuni ale sistemului digestiv, transmite Silvia Kraus. Decizia de închidere a secției de ortopedie a fost luată de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Vaslui, precizează directorul Spitalului Județean, Ana Rinder. Toți pacienții care puteau fi externați au fost externați, iar internările au fost limitate. În cazul pacienților rămași, echipa medicală a să decidă dacă aceștia vor fi transferați la Iași sau vor fi mutați pe paturile relocate la secția de chirurgie. Secția de ortopedie care s-a închis se află deja în proces de dezinfecție. Conducerea Spitalului Județean Vaslui a declarat că la începutul săptămânii viitoare vor fi luate noi probe pentru a putea vedea dacă secția se poate sau nu redeschide. Precizăm că Clostridium dificile este o bacteria anaerobă rezistentă la antibiotic și este asociată infecțiilor nosocomiale. Potrivit data Furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică În județul Vaslui, în 2018, incidența cazurilor de infecții cu această bacterie A fost de 0,35% de pacienți externați Silvia Kraus, Europa FM Directorii spitalelor din România se feresc în continuare să raporteze numărul real al infecțiilor nosocomiale Pe hârtie, spitalele românești sunt mai curate decât cele din Franța sau Germania Explică Victor Marin în anumite situații, managerii unităților sanitare de la noi raportează chiar și de 10 ori mai puține infecții intraspitalicești decât media Uniunii Europene. Evident, realitatea este foarte diferită. Îl ascultăm pe Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie în care raportează număr aproape de media europeană al acestor infecții și există alte spitale care nu raportează nicio infecție. În cine ar trebui să aibă mai mare încredere pacientul din România? Eu personal aș avea încredere în spitalul care raportează un anumit număr de infecții. Atunci înseamnă că știe care este situația reală din spital și încearcă să ia măsuri pentru limitarea lor. Există o prevedere legală care spune că spitalele ar trebui să afișeze pe site-ul fiecarei instituții numărul de infecții la anumite interval de timp. Eu recunosc n-am găsit așa ceva. Nu știu să vă spun, nu m-am uitat pe site-ul spitalelor, dar există cu siguranță spitale care fac acest lucru. Conform ultimelor date, media națională a raportării infecțiilor intraspitalicești este de 0,84%. Pe scurt, asta înseamnă că nici măcar un pacient dintr-o sută nu pleacă din spital cu o bacterie care i-ar putea pune viața în pericol. În spitalele din Oltenia, de pildă, media raporterilor este de 0,32%. La nivelul Uniunii Europene, media raporterilor este de 4,2%. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. 32 de ani astăzi de la Revolta Anticomunistă a muncitorilor din Brașov. În noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, angajații unei secții de la uzina de autocamioane Steagul Roșu intrau în grevă. Mișcării de protesti s-a alăturat apoi o bună parte a locuitorilor orașului. Revolta din Brașov avea să prevestească sfârșitul regimurilor comuniste din Europa răsăriteană în 1989. Ioana Brustur, capitan. Mișcarea de protest a izbucnit după ce muncitorii s-au văzut cu salariile înjumătățite fără ca cineva să le ofere vreo explicație. Revolta ale cărei scântei erau de ordin social s-a transformat repede într-una împotriva unui regim dictatorial tot mai brutal. La 15 noiembrie 1987, în marșul lor spre centrul orașului, manifestanții scandau în jos Ceaușescu și în genuncheau în apropiere de Spitalul Județean, unde cântau cu toții deșteaptăte române. A urmat intervenția brutală a trupelor de securitate. Peste 300 de persoane au fost State. Regimul comunist a vrut inițial să execute pe cei care au inițiat revolta, dar a renunțat la plan sub presiunea opiniei publice internaționale. În urma unui proces înșenat, 61 de muncitori au fost condamnați cu pedepse la locul de muncă între 6 luni și 3 ani, fiind deportați în diferite colțuri ale țării. Pe de altă parte, nimeni dintre cei care au participat la represiunea manifestației de la Brașov nu a fost condamnat nici măcar după căderea regimului comunist. 22 dintre participanții la revoltă care au murit între timp au fost comemorați astăzi în Brașov și, după cum spunea Ioana Brustur, capitanul, la mai bine de trei decenii de la acel eveniment, justiția română nu a identificat vreun vinovat pentru reprimarea violentă a manifestației muncitorilor. Care să fie cauzele? Iată opinia istoricului Marius Soprea. Aici au fost aduși anchetatori penal din întreaga țară. Și acești anchetatori penali, în genere, după 1989, au avut cariere glorioase, în special în serviciile de informații din România. Așa cum am văzut că s-a întâmplat deja cu Vasile Hodiş, cel uh, inculpat pentru uciderea lui Gheorghe Ursu, dar și cu colegul său. Ori uh, în această situație, haideți să multiplicăm uh, numărul și vom uh, afla și de ce este așa de greu, nu? Participarea lor la anchetarea muncitorilor, anchetare care s-a făcut după toate mărturiile lor cu o foarte mare sălbăticie, iar fi uh, incriminat și ar fi incriminat și incriminează și Serviciul Român de Informații. Marius Oprea a amintit, de asemenea, că actele de solidarizare cu muncitorii din Brașov au fost foarte puține la număr. A fost doar doamna Doina Cornea, de fapt, cea care s-a solidarizat în mod deschis cu muncitorii de la 15 noiembrie 1987 și la o săptămână după evenimente trei studenți de la Facultatea de Silvicultură din Brașov care au pus o pancartă în fața cantinei din strada memorandumului pe care scria nu vrem ca muncitorii arestat să moară. Pe afara acestor două cazuri, bineînțeles, din nefericire nu s-a petrecut nimic, pentru că avem de-a face cu un fenomen straniu pe care l-am mai spus. Se încearcă acreditarea ideii de rezistență prin cultură, de fapt pentru a masca o tristă realitate, și anume că inteligenția românească a devenit anticomunistă după căderea comunismului. DNA-l trimite în judecată pe fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vladescu, acuzat de corupție într-un dosar în care s-ar fi dat 20 de milioane de euro mită. Vladescu a fost pus sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de euro până acum două luni. Atunci, procurorii au decis că nu mai este cazul. Va fi judecat de Curtea Supremă împreună cu toți cei implicați în afacere, inclusiv fostul deputat Cristian Boureanu. Iorguianu și relatează. Sebastian Vlădescu era ministru în 2005 când o firmă străină a vrut să se asigure că va fi plătită la timp pentru reabilitarea căii ferate și a luat legătura cu el. Un milion de euro a primit în primă fază, dar și mai mulți bani ar fi ajuns potrivit procurorilor la doi secretari de stat, unul de la finanțe și unul de la transporturi. Miza avea să crească patru ani mai târziu din cauza crizei economice. Firma străină, care acceptase să deamită 3,5% din valoarea contractului, oferea 10% numai să se asigure că măsurile de austeritate nu-i vor pune în pericol afacerea. Pe fir intră și deputatul Cristian Boureanu, care se baza pe buna relație cu ministrul, nașul său de cununie, și lua 2 milioane de euro ca să-l convingă să aloce banii. Procurorii au pus chestru pe banii din conturi și bunuri pe care le-au găsit în 8 țări, din Lituania și Bulgaria până în Statele Unite. Numai cauțiunile depuse depășesc 4 milioane de euro. Membrii USR votează online începând de astăzi dacă îl mai vor sau nu pe Dan Barna la conducerea partidului. Votul vine pe fondul nemulțumirilor provocate de rezultatul primului tur al prezidențialelor. Candidatul USR Plus nu a reușit să treacă în turul al doilea cu un scor de 15% Iulian Noghi. Votul de încredere se desfășoară online pe parcursul a 5 zile. Decizia de a consulta membrii formațiunii a fost luată acum câteva zile în Biroul Național al USR la inițiativa lui Dan Barna. Decizia a venit și ca urmare a unei videoconferințe organizate la începutul săptămânii de președintele USR cu liderii organizațiilor din țară. Mai mulți colegi din partid i-au cerut demisia lui Dan Barna printre aceștia numărându-se și deputații USR Cozet Chichirău și Tudor Benga. La aceste discuții au fost reproșuri și la adresa vicepreședintelui Moșteanu și a șefului de campanie Cătălin Drulă pentru strategia folosită la prezidențiale și pentru felul în care a fost făcută comunicarea. Dan Barna a declarat recent că dacă membrii partidului consideră necesară o schimbare, nu se va agăța de funcții. Tot acesta a precizat însă că nu și dă demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, alegerile locale și parlamentare. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Supărturie crucială a fost ei ambasadoare americane la Kiev. Maria Ivanovici, e audiată la această oră de o comisie a, repreze a Camerei Reprezentanților. opoziția democrată încearcă să stabilească dacă președintele Donald Trump a comis un abuz de putere. El a cerut noi conducerea Ucrainei să-l ancheteze penal pe fiul unui posibil contracandidat la alegerile de anul viitor. Diplomata americană a spus că a fost revocată la presiunile casei albe diplomat cu o carieră de peste 30 de ani, Marie Jovanovic a fost demisă în mod arbitrar de către liderul de la Casa Albă în luna mai, după o campanie de denigrare condusă de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani. Democrații sunt convinși că acesta a pus bazele convorbirii telefonice din 25 iulie, în cursul căreia președintele americani a cerut omologului său ucrainean să-l ancheteze pe Joe Biden, potențialul său contracandidat la alegerile prezidențiale de anul viitor. William Taylor, care a înlocuit-o pe Jovanovic, a declarat Arat că a aflat prin intermediul unui alt ambasador că președintele Trump a condiționat un ajutor militar destinat Ucrainei de deschiderea acestei anchete. Acum, la audierea publică, fosta ambasadoare a declarat că s-a simțit amenințată de comentariile președintelui Trump adresate omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, și anume că ei îi se vor întâmpla unele lucruri. În alți diplomați americani însărcinați cu probleme ucrainene au povestit deja despre presiunile exercitate asupra Kievului pentru deschiderea unei anchete împotriva lui Joe Biden. Republicanii consideră verificările pe această temă o pierdere de timp, o farsă și un show televizat inutil. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, echipa națională de fotbal joacă în această seară doar pentru victorie împotriva Suediei în preliminariile Euro 2020. Cu arena națională plină, tricolorii trebuie să-i învingă pe scandinavi și apoi să nu piardă săptămâna viitoare în Spania pentru a se califica la competiția continentală ce va fi organizată la vară și în România. Selecționerul Cosmin Contra ar putea folosi un sistem 4-4-2 cu tătărușanu portar, Fundaș Benzar, Adrian Rus, Nedelcearu și Bancu iar la mijloc Ciprian Deax Stanciu, Băluță și Mitriță îi vor sprijini în atac pe Pușca și Cheșeru. Meciul România-Suedia va începe la ora 21.45. La aceeași oră, tot în grupa F, Spania va întâlni Malta, iar Norvegia joacă acasă cu insulele Feroe mai devreme, de la ora 19. Președintele UEFA, Alexander Ceferin, va veni la București pentru tragerea la sorța grupelor Euro 2020. Evenimentul va avea loc la 30 noiembrie la Romexpo. Înaintea tragerii la sorț, conducătorul Forului Continental va participa la mai multe acțiuni în capitală, cum ar fi plantarea de copaci împreună cu președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. La evenimentul de la Romexpo, care va stabili grupele turneului final, ce va fi găzduit de 12 orașe, printre care și Bucureștiul, va fi prezent și șeful FIFA, Gianni Infant precum și președinții tuturor confederațiilor de fotbal din lume. Amintim, la București vor juca 4 meciuri la Euro 2020, 3 în grupe și 1 în faza optimilor de finală, toate pe arena națională. Cosmin Olăroiu ar putea antrena reprezentativa Chinei. Tehnicianul român este una dintre variantele luate în calcul de Federația Chineză de Fotbal după despărțirea de Marcelo Lipi. Tehnicianul italian și-a dat demisia după eșecul suferit în meciul cu Siria din preliminariile campionatului mondial din 2022. Olăroiu antrenează formația chineză Jean Su Suning, unde este foarte apreciat. Sub comanda lui, echipa a înregistrat doar 15 înfrângeri în 60 de partide. Amintim, Cosmin Olăroiu a mai pregătit la nivel de națională repre reprezentativa Arabiei Saudite, fiind demis însă după doar câteva luni din cauza rezultatelor slabe. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe dublu impact cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș.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 Totul a început cu o discuție despre nevoile acelea invizibile, nu canapele și nici televizoare. Apoi, ați calculat pe bune ce înseamnă o călătorie în jurul pământului. Și într-un final, după alte calcule, ați luat creditul de nevoi personale de la OTP Bank, unde rata de dobândă pornește de la 8,79% și totul sună acum așa. OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Dacă scupi sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de o afecțiune gingivală și în timp să te îndrepți spre probleme mult mai grave. Prin periaj de două ori pe zi, Parodontax este de patru ori mai eficient în îndepărtarea principalei cauze a sângerărilor gingivale, comparativ cu o pastă de dinți fără bicarbonat de sodiu. Nou, încearcă acum și pasta de dinți Parodontax Herbal Fresh pentru o senzație de curățare și prospețime. Parodontax Herbal Fresh are o combinație unică de arome extrase din plante: ghimbir, eucalipt și mentă. Mai mult, aceasta este recomandată pentru utilizare zilnică, deoarece conține flori care ajută pentanterirea dinților. Încearcă gustul Parodontax Herbal Fresh. Toată ziua mă gândesc la o cină romantică? Pantofi duceri Black Friday pe epantof.ro. Dorbire duminică, Tommy Hilfiger, Guess, Geox și alte sute de mărci cu reducere de până la 50% epantof.ro Black Friday, nu poate aștepta.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 Dar, indiferent de cât de diferite sunt unele de altele, toate au în comun trei caracteristici. 1. Sunt camuflate perfect. 2. Sunt mereu pe fugă. 3. Sunt foarte alunecoase. Cea mai bună soluție de prinsă oportunități este creditul de nevoi personale de la Garantii BBVA. Este potrivit și la schimba centrală termică, și pentru studii în străinătate, și la reparat acoperișul. Intră pe bbva.ro și află tot ce trebuie să știi despre oportunități și cum să vânezi. Emag Black Friday este azi. Simte adrenalina în ziua cu cele mai multe reduceri din an.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 Bună seara, sunteți la Double Impact pe Europa FM. Andrei Lăcătuș și Ionuț Podonea, realizatorii voștri, invitatul nostru de astăzi, Doru Octavian Dumitru, salutare! Bună seara! Double Impact, adică Double Impact, nu? da, da. da. Jean-Claude Van, Jean Van Damme este părintele spiritual în aceste emisiuni și la sfârșitul ei vine prin... El va deparazitat, că asta a făcut aluatul.